Jeg har et øh, helt fantastisk budskab til jer i dag. Guds rige er her midt i blandt Det er budskabet, det er prædiken, så kunne jeg godt gå hjem. Men øh, jeg vil godt prøve at udlægge det lidt, hvad det handler om. Så hvis vi kunne få startet PowerPoint'en, så er mit emne i dag evangeliet om Guds rige. <tryk> Og jeg øh, vil gerne sige, at det, vi skal dele i dag, har en del af jer nok hørt. Hvis vi sådan samler det sidste halve, tre kvarte års prædiken undervisning sammen, så prøver jeg at samle det sammen og prøve at definere lidt klarere, hvad det er for nogle ting, vi har beskæftiget os med i meningen her i et stykke tid. For jer, som ikke har hørt det her før, og for jer, som måske så har hørt brudstykkerne og ikke sådan helt har samlet det, så vil jeg gerne sådan lige advare fra begyndelsen. Jeg vil sige nogle ting i dag, som måske vil ryste dig lidt, fordi jeg vil prøve at nydefinere evangeliet. Og det skal du ikke blive forskrækket over. Det er ikke sådan, at jeg afskaffer det gode gamle evangelium. Men jeg vil gerne prøve at definere evangeliet fra en anden synsvinkel, end vi måske plejer. Og derfor kommer tingene til at lyde noget anderledes, end vi plejer at sige tingene i den her dag. Hvis du, bliver, hvis du synes, det lyder da ganske mystisk, det her, så vil jeg gerne minde om, øh, om øh, jøderne i berøre, som øh, Paulus talte til. Du måske lige starte med at læse, hvad der står om dem. Det er ikke det, jeg skal prædige men bare lige øh, i begyndelsen her fra det øh, det postlige af 17, hvor der står om jøderne i berøre, at de var mere storsindede end, i dem, end dem i Thessaloniki. De lyttede opmærksomt til budskabet, og dag efter dag studerede de skrifterne for at se, om det var sandt, hvad de fik fortalt. Og det vil jeg gerne opfordre dig til. Hvis du i dag synes, at det her det lyder godt nok mystisk, så vil jeg gerne opfordre dig til at studere skrifterne. Du må gerne studere det sammen med mig eller sammen med andre, for at se, om det forholder sig sådan. Jeg er nemlig overbevist om, at den måde, vi har defineret evangeliet på i mange, mange år, ikke nødvendigvis er forkert, men det er en meget snæver måde at se evangeliet på, og det afføder nogle børnesygdomme i os, som er meget, meget tydelig. Det passer ufatteligt godt sammen med vores individualistiske samfund, med en individuel tro, som vi alle sammen dyrker hver for sig derhjemme. Men det mener jeg er en sygdom. Kristendom er ikke noget, vi bare dyrker alene derhjemme hver for sig. Det er noget, vi hører sammen på et lame, vi er frelst i en enhed. Så det er den ene side af det, det er den her individuelle side. Den anden side er, at det evangelium, vi faktisk har forkyndt i mange, mange år, har en tendens til at føre den kamp, Gud har bestemt, at vi skulle kæmpe ude i verden, for evangeliet, for Guds rige, ind i vores eget indre, så vi kæmper imod synden i vores egne liv, i stedet for at kæmpe for evangeliet i den her verden og føre mennesker ind i Guds rige. Så hovedparten af den kristnes kamp er kommet til at foregå herinde, som det profetiske ord lød lige før, at I er sat fri af synden. Men hvor mange kristne kæmper ikke en daglig kamp i en ulig kamp med den synd, de oplever, der er i deres liv, og oplever konstant at være i underskud i forhold til Guds rige. Men Jesus har købt os fri. Vi er arvinger. Vi er sat fri. Evangeliet er jo helt vidunderligt, at Jesus har klaret den side. Han har taget synd <tøk> og sat os fri. Så det vil jeg gerne prøve at definere noget klarere. Hvad er evangeliet egentlig? Hvad handler evangeliet om? Jesus siger, fra dag af begyndte Jesus at forkynde sit budskab, og så siger han, I skal ændre jeres indstilling, for nu er Guds rige kommet. Punktum. Det var det evangelium lige forkyndte før. Der var ingen af jer, der jublede særlig højt. Da Jesus han forkyndte det for jøderne, så hoppede og sprang de af glæde, svingede med palmegrene og råbte, Hos hjerne, velsignet hver Så det skal vi lige komme tilbage til, jøderne forstod noget andet, end I forstod lige for et øjeblik siden, da jeg sagde, Guds rige er kommet. Det begejstrede dem på en helt anden måde, end det begejster os i dag. Jeg vil så sige, jeg har fået begejstring tilbage. Og ja, min bønd er, at det, jeg skal sige i dag, må tænde dig, ligesom det har tændt mig for evangeliet og for længsten efter, at Jesus må komme igen. De to ting hænger fuldstændigt sammen. Men lad mig starte med at definere evangeliet sådan, som vi kender det. Så de næste to slides, dem læser jeg bare lige op, og det er sådan en forsøg på, ganske kort at formulere, hvad er evangeliet sådan, som vi kender det. Så kan vi prøve af, om det ikke er rigtigt. Okay, hvad er evangeliet? Gud skabte verden fuldkommen og god, og betroede den til mennesket, men mennesket syndede og mistede fællesskabet med Gud. Vi blev blevet fra Gud på grund af synden, og er på vej mod evig fortabelse. Men Gud sendte sin søn Jesus for at frelse os. Det gjorde han, da han tog vores synd på sig, og døde for vores skyld på korset. Hvis vi ville tro på ham og bekende, at han er Guds søn, og at han tog vores synd, og hvis vi vil tage imod ham som vores personlige frelser, vil han tilgive os vores synd, og giver os evigt liv. Vi bliver født på ny, og han vil give os hellionen, som i vores hjerte vil bekræfte, at vi er Guds børn, og så vi får kraft til at være vidne om ham, mens vi venter på, at han en dag vil komme igen, og hente os hjem til himlen. Vores opgave indtil da er at få så mange med i himlen som muligt. Amen. Er det ikke et godt, gammelt evangelium, sådan som vi har forkyndt så mange gange? Jeg har dels... Cirka 250.000 traktater ud i Nordsjælland i, i fortiden med det her evangelium øh, til dem, der boede i Nordsjælland, dengang jeg var deroppe, og forkyndte evangeliet på gader og stræder sådan her. Jeg har gjort det her i menigheden igennem lang, lang tid. Og det er ikke, fordi jeg siger, at det her er forkert. Men jeg tror, det er en meget snæver måde at forstå evangeliet på, og på den måde fremkalder det nogle sygdomme i os så lad os prøve at se på, hvad evangeliet måske så egentlig kunne være. Først kunne vi prøve at se på, hvad er Jesu forkyndelse? Hvad er det, Jesus siger, når han skal forkynde evangeliet? Jeg ved ikke, om du har prøvet det. Har du prøvet at finde evangeliet i Jesu ord? Det har jeg gjort igennem mange år, og det er noget af en problemstilling, jeg har stødt ind i. Fordi det evangelium, jeg lige har forkyndt for jer, det kan du simpelthen ikke finde i Jesu forkyndelse. Jesus kommer og forkynder evangeliet. Han siger selv, jeg forkynder evangeliet, som betyder det glædelige budskab. Men du kan ikke finde det evangelium, jeg lige har forkyndt i Jesu ord. Det betyder at det ikke, at det overhovedet ikke findes. Men det viser mig, at der er noget anderledes, vi skal, noget andet, vi skal have fat i, i forståelsen af evangeliet. <tryk> Jesu forkyndelse, Evangeliet handler ganske enkelt om Guds Der Lad os tage et eksempel. Matteus 10, 7-8. Gå ud og prædik. Hemmeriet er kommet nær. Det er Jesus, der sender sine disciple ud. Her har de altså opgaven, budskabet, I nu skal forkynde for Israel. I skal altså forkynde. Hemmeriet er kommet nær. Udrupstegn. Skal de forkynde mere? Nej, ja, det er rigtigt, men de skal ikke sige mere. Nu skal de gøre, okay, de skal helbrede syge, de skal opvække døde, gøre spedalske rene, drive dæmoner ud, I har fået det for intet, give det for intet. Nu vil jeg gerne spørge dig i forhold til evangeliet, jeg lige forkyndte før, er der nogle af de her gerninger, som viser det, jeg lige forkyndte før? Nej. De taler ikke om synd. De taler ikke om nyt liv. Her taler om helbredelse, her taler jeg om, at Gud griber ind i deres liv og sætter dem fri. Men det er ikke det evangelium, jeg forkyndte lige før. Det har faktisk altid været et stort problem for mig, det her, at Jesus han ikke forkynder det helt præcis sådan. Vores evangelie, som vi kender det, er stort set fraværende i evangelierne. Især i de første tre evangelier. De første tre evangelister siger det stort set ikke. Jeg har haft et problem i mange år som prædikant. Nu har jeg over 30 år på banen som prædikant i kirke, Og øh, jeg har faktisk i alle de 30 år haft et problem med de første tre evangelier. Ikke, at der var noget i vejen med dem, men jeg kunne næsten ikke prædike ud fra dem. Det gik op for mig, at når jeg prædikede, så var det Johannesevangeliet, så var det brevene, og så var det nogle gamle testamentlige tekster. Men næsten aldrig de første tre evangelier. Og jeg kunne ikke rigtig forstå det. Nu her, hvor jeg begyndte at prøve at nydefinere det, så lavede jeg en lille test på det og tænkte, jeg må, jeg må prøve det her af sammen med nogle gode, solide bibellærere. Så jeg indkaldte nogle af de vores fra kirken, vores gode, gamle, pensionerede brødre, som har arbejdet med ordet i mange år, undervist på vores bibelskole, rigtig gode, solide bibellærere, og tænkte, nu prøver jeg det her af. Lars sad med mig, da vi prøvede det af sammen med dem. <tryk> og øh, undervejs i det her, så delte jeg min frustration med dem og siger, at jeg har altid haft det her problem, at det har været svært for mig at prædike overfor, ud fra de her første tre evangelier. Og så siger en af dem sådan lige så bare helt ud videre, siger han til mig, velkommen i klubben. Jeg fik mig noget af en aha -oplevelse. Det er altså ikke kun mig, der har det problem. Det er altså et eller andet, vi ikke har helt at fået fat i i forhold til evangeliet. Mm -hmm. Så lad os prøve at se på, hvad jøderne forventede, Fordi når Jesus, han kommer og siger, nu forkynder jeg et fantastisk budskab, Guds rige er kommet. Wow, siger jøderne. Så må det jo betyde, at de forstod et eller andet. ikke? Det må jo betyde, at jøderne tænkte noget. Jesus må have talt ind i en situation, som jøderne havde en forståelse for i forvejen. I et færdigt koncept, egentlig, som Jesus taler ind i. Hvad var det, jøderne havde færdigt? Hvad var det, de så? Hvorfor blev de så begejstrede, at de gik fuldstændig græssalt palme søndag, da Jesus drager ind i Jerusalem? Som kongen på sit æsel. Hvorfor var det, de havde svinget rundt med palmegren og lagt deres kapper ned og var fuldstændig i ekstase? Fordi de troede, at nu kom Guds rige. Hele konceptet, som de havde gået og ventet på. Så lad os prøve at se på, hvad det er for en forventning, jøderne havde, da, de, da Jesus kommer. Hvad var det, der boede hos dem? Hvad troede jøderne på? Hvad var deres forventning? Jøderne ventede på fredsriget. Vi ventede på, at fredsrige skulle komme. Hvad er det for et fredsrige? Vi kan finde det rigtig mange steder. Hele Esajas bog fra kapitel 40 og til 66, det er faktisk en lang forkyndelse af det fredsrige. Masser af skriftsteder fra Esajas, fra Zakarias, fra Jeremias, fra Ezekiel. Også fra Moses, der forudsiger det. Masser af ord om det her fredsrige, som jøderne ventede på. Men lad os prøve at læse fra Esajas bog, kapitel 11, og vers 1-9. til der vil komme et rådskud fra Isaias stup. Et nyt skud på Davids stamtræ. Herrens ånd hviler over ham og giver ham visdom, indsigt, karakterstyrke, kunskab og gudsfrygt. Han lever og ånder for at gøre herrens vilje. Han bedømmer aldrig en sag blot på grundlag af, hvad han ser og hører. Han forsvarer fattiges rettigheder og dømmer de svage retfærdigt. Han sætter voldsmænd til vægs med et visdomsord til at de onde med et åndepust. Han bærer ret adfærd som bælte om sit liv, klæder sig i trofasthed og sandhed. En gang vil ulven og lammet følges ad, leoparden hvile sig af skidekidigt, kalven og løven græser sammen, så et barn kan passe dem. Køer og bjørne vil blive venner, så deres unger ligger side om side. Løven vil græs som oksen, spædbørn kan lege ved slangens hule, og småbørn kan uskat stikke hånden i uhugrummens ræde. Ingen gør fortræd i hele mit hellige bjergland for alverden, skal fyldes af en dyb forståelse af Herren, som vandet fylder verdenshavene. Er det ikke et vidunderligt budskab om et helt vidunderligt rige, som skal komme Guds rige midt i blandt os? Et rige, hvor alt ondskab er slut. Vel at mærke, et rige, der fylder hele jorden. Et rige, hvor alle kommer til at opleve, at her er godt at leve. Paradiset tilbage. Genoprettelse til den oprindelige skabelse, hvor der er samklang mellem Gud og mennesket. Hvor mennesket gør godt hele vejen igennem. Der er ikke noget ondskab tilbage. Dyreverden er genoprettet, så ingen æder hinanden mere. Der er simpelthen ikke ondskab tilbage. Det her er jødernes forventning. Det er fuldstændig den samme forventning, som du og jeg har, om når Jesus kommer igen. At fredsriget skal komme, hvor alt bliver genoprettet fulkomment. Hvornår vil det ske ifølge jødernes forventning? Det vil ske, når Messias kommer. Messias betyder Guds salvede, men den salvede, det er også derfor på græsk, hedder det Kristus, det er det samme udtryk. Kristus betyder den salvede. Der findes mange Jesus'er. I Spanien er der en hel del, der hedder Jesus. Jeg kan ikke udtale det på spansk, men det er en ganske almindelig navn øh, på spansk. Så der er mange Jesus'er, men der er kun én Jesus Kristus. Der er kun én, som er Guds salvede. Jøderne forventede, at der skulle komme en messias, Guds salvede, Og hvem er han? Han er en konge. Det er derfor, vi også har sunget her, at kongen kommer. Og det var dejligt at proklamere det, alle disse dejlige kor om kongen. Jøderne forventede en mægtig konge, ligesom David. Det var den forjættelse, Gud havde givet til David, der skal komme en konge af din slægt. Han skal regere i evighed. Når han kommer, så skal han genoprette alting. Når den konge kommer og sætter sig på tronen i Jerusalem, så vil fredsriget opstå. Så vil han sætte alting på plads. Så alt bliver godt i hele verden. Kan du begynde at forstå jødernes jubel palmesøndag, da Jesus kommer ridende på et æsel på vej ind i Jerusalem, og de tænker, det er nu! Det er nu, det sker! Han sætter sig i Jerusalem, han bliver konge nu, så kommer alting på plads. Det handler ikke kun om et eller andet egoistisk ønske om, at romerne bliver smidt ud, og at Israel bliver en verdensnation. Det handler om, at alt bliver godt igen. Det er jødernes forventning. Det er den situation, Jesus kommer ind i og siger, Guds rige er kommet, altså Messias er her. Kongen er her. Det er ved at ske. Det er ved at bryde igen. Det er hele kernen i, evangelium, i evangeliet. Men det krævede, at Israel, de var, de herskede over deres fjender. For det siger skriften, at når den konge kommer, så indgår Israel i en helt særlig position, så forestil jer frustrationen over at være en fuldstændig bagatelliseret lille enklave et eller andet sted i verden. Gud har sagt til dem, I skal være den nation, hvor jeg igennem jeg fører frænsen igennem for hele verden. I skal blive en mægtig nation. Og her sidder de, undertrykt af romerne, splittet op i forskellige fraktioner som jøder, håbende på, at det dog kunne komme til at ske, men det ser fuldstændig håbløst og umuligt ud. Det er situationen, som Jesus kommer ind i og begynder at forkynde, at Guds rige er kommet. <tryk> en næste ting, som er vigtig at forstå her, det er jødernes tro og forventning i forhold til det, jeg handlet om, at når det rige kommer, så vil der ske en genopstandelse så vil alle døde opstå igen. Jøderne forventede genopstandelsen fra de døde, hvor alle skulle opstå igen. Hvordan ved jeg det? <tryk> øhm, at, det skulle, at de troede det? Vi kan prøve at se det fra for eksempel Martha, der siger det i uh, Johannes 11. Siger hun til Jesus i forbindelse med, at uh, det er Lazarus, der er død, og Jesus kommer jo for sent. Han venter fire dage med at komme, og Martha kommer ud og snakker med ham, og siger, herre, hvis du havde været, har var Lazarus ikke død. Og Jesus siger, Martha, Lazarus skal opstå. Og så svarer hun, Martha sagde til ham, ja, jeg vil, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen, livet, og livet, den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Et andet sted, vi kan se, at jøderne, de havde den klare forventning om de dødes opstandelser, det er Paulus, der er anklaget og står over for kong Agrippa, og i sin forsvarstale der, så siger han i apostlenes Gerninger 24:15, siger han, end videre er jeg overbevist om, at Gud engang vil oprejse alle mennesker fra de døde, hvad enten de hører ham til eller ej. Og så siger han, mine anklager har i øvrigt den samme overbevisning. Altså, jøderne havde en klar forventning om, at når rige kom, så ville det ske ved, at Messias kommer, Kongen, Guds salvede, kommer i Davids slægt, kommer han sendt af Gud. Guds søn vil komme, og han vil sætte sig på tronen og skabe det her rige, som er verdensomspændende, og der vil ske en genopstandelse, og igennem det vil ting komme på plads, så ondskaben for altid vil være fjernet fra jorden. Det er jo deres forventning. Det var ikke kun, at Israel kunne blive stort rige, men det var jordens frelse. Det var jordens genopbrændelse, de ventede på. De forstod det ikke rigtigt, hvordan det skulle ske, men det var det, der var deres forventning. Og, en, og næste ting, som jeg synes er vigtig, inden vi går ind i, hvad det så, så oplevede når Jesus forkynder, det er, at jødedommen, den handlede ikke om en vej til personlig frelse. Jeg kan godt være, at det er nyt for dig at tænke sådan og høre det her. Men det handler ikke om en personlig vej til frelse ved at overholde loven og blive god nok til, at Gud kan acceptere det. Faktisk regnede de sig som Guds folk alene på grund af Guds nåde og udvældelse, fordi de var børn af Abraham. Det kan vi se i for eksempel Johannes, der Johannes Døberen, der revser dem i, Johannes, i Lukas 3. Så siger han sådan her i vers 7 og 8, Øjløngel. hvem har billet jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? så bærer der frugter, som omvendelsen kræver, og kom ikke at sige til jer selv, vi har Abraham til far, for jeg siger jer, Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Altså, de siger, vi er børn af Abraham, vi hører til i Israel, derfor hører vi til i det Guds rige og i Messias rige, der vil vel komme til at indtræde i det fuldstændig parallelt med de fleste danskere, der siger, jeg er døbt som barn, derfor kommer jeg i himlen. Det var den almindelige troopfærdelse, at man beskæftigede sig ikke med personlig frelse ved at kravle op til Gud igennem gerninger og prøve at overholde loven. Men øh, hvorfor skulle man så overholde loven? Hvorfor var det vigtigt for Paulus eller Saulus, at loven blev overholdt og var så ivrig? Det var det, fordi... Punkt 1. En taknemmelighed til Gud over hans udvendelse. Det var den ene side. Den anden side var at de troede og forventede, at hvis de kunne overholde loven, så ville Messias komme. Altså, det det handlede om var, at ved, at hvis Israel blev god nok, og sammen overholdt loven, så ville Messias komme. Der var faktisk nogen, det kan man læse ud af nogle af de gamle skrifter, har jeg læst mig til, at der var nogen, der lærte det sådan, at hvis Israel bare en dag, alle sammen kunne overholde loven, helt og fuldt ville Messias komme. Derfor, flyste Paulus imod sønderne, eller Saulus. Derfor angreb han dem, og derfor forfulgte Saulus, Atarsus, de kristne, fordi de kristne kom med et andet budskab, hvor det ikke var så vigtigt med loven, hvor det var, Christus, hvor det var Jesus som Messias. Så for ham var de kristne et forsøg på at stanse det her. For ham var de kristne en stopklods mod, at Guds rige skulle komme, og derfor flyste han en mor imod, imod de kristne. Det var ikke bare, fordi han var sur på dem. Det var, fordi han troede oprigtigt, at han tjente Gud og fremmede Guds riges komme og Messias' komme ved at slå de kristne hjælp. Det var den forventning, der var, da Jesus han kom til Israel. Endemålet ændrede sig aldrig for Saulus af Tarsus. Han kom aldrig til at ændre det endemål. Det var kun midlet. Det er jo det samme mål, som du og jeg har, for at Guds rige skal komme. Så han ændrede ikke sit endemål, kun midlet måden at gøre det på. Så hvad forventede menigheden så? Når nu det her, det var jødernes forventning. Hvad forventede menigheden så? Hvad var deres tro og forventning og håb i forhold til evangeliet? Vi kan prøve at starte med at se, hvad der sker med Saulus af Tarsus, som flyser af mor imod de kristne. Han tager til Damaskus for at fængsle dem og tage dem tilbage til Israel og slå dem ihjel. Og så oplever han det her, at Jesus selv møder ham. Apostlenes gæringer 9, 3-6. Undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en rys sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han svarede, hvem er du her? Han sagde, er ja, Jesus, som du forfølger, men rejser dig og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre. Se, det her møde ændrede fuldstændig Paulus' liv. Fra den dag, var han en fuldstændig anden. Og jeg vil gerne prøve at belyse her, hvad der, er, der sker for Paulus. Se, han lever i forventning om Messias rige. Han forventer, at Guds rige skal komme. Han forventer, at Messias skal komme og han forventer, at Guds rige skal opstå ved, at Messias sætter sig på tronen, og i den forbindelse sker der en opstandelse for de døde, som, som, som Martha siger, til, til allersidst. På det tidspunkt var der ikke nogen, der havde nogen idé om, at opstandelsen skulle ske i flere trin. Ingen havde forstand, forstået at genopstandelsen var noget, der skete i flere trin, og ikke på én gang. Så for Paulus var det enten eller. Så når de kristne forkyndte, at opstandelsen for de døde var sket, så siger Paulus, eller Saulus, selvfølgelig er det ikke sket. Se dig der omkring. De døde er der ikke opstået. Opstandelsen kan umuligt have fundet sted endnu, for den vil ske på én gang. En lille parentes omkring det her, det kan måske hjælpe os lidt i forhold til åbenbaringsbogen. Jeg har hørt mange prædikner, læst bøger og siddet selv til undervisningen på bibelskole og blevet undervist i, hvad der vil ske i de sidste tider. Og linjen er trukket hen over tavlen, og tidspunkterne er sat, hvornår de forskellige ting vil ske. Præcis, og hvordan Jesus, han vil komme igen. Jeg vil gerne advare mod den form for udlægning af skriften. For det var det, jøderne gjorde. De havde en klar tro på, at det hele ville ske på én gang. Og så kommer Jesus, og så sker det i flere trin. Og derfor fatter de ikke en brik. Så forestil dig nu, Saulus at Tarsus, som kommer gående på Damaskus landevejen, fnyser imod de kristne, fordi der selvfølgelig ikke er sket en opstandelse for de døde. Og Jesus, som de kalder Messias, han er jo død. De påstår godt, at han er opstanden, men det er selvfølgelig løgn. Og hvad sker der så? Han møder Jesus selv. Prøv at forestille jer, den totale Forvirring. Det er totale kaos ind i hovedet, Brøm. Hvad i verden handler det her om? De døde opstandelser skulle ske på én gang, og nu kommer Jesus. Han er opstået for de døde. Som den sidste ufuldbårende foster, siger Paulus, så jeg ham selv. Et kolossalt chok. Han har siddet i den lige gade, hvor han sidder der i de næste tre dage blindet. Og der, hvor han har tænkt og tænkt og tænkt over, hvad der dog skulle ske. Han forstod der, langsomt begynder det at gå for ham, Jesus er opstået for de døde. Og han forstår nu, at Jesus er opstået som førstegrøden. At opstandelsen skal ske i flere trin, og derfor skriver han til kolossensermenigheden nogle år senere, han, Jesus, er begyndelsen, den første født af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. Altså, Jesus er opstået for de døde som den første af mange Opstandelsen er altså allerede sket. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at den nye, den sidste tid, de sidste tider, de har indtrådt for det øjeblik. Fordi nu er opstandelsen for de døde allerede sket. Det er jo det, det handler om. Det er det, vi alle sammen har ventet på. Opstandelsen for de døde indvarsler den fuldkommende frelse for hele Guds skaberværk. En fantastisk ting. Det betyder også, at når Jesus er opstået for de døde, så er det kun et spørgsmål om tid, hvornår den sidste, endelige opstandelse kommer til at ske, for sejren er allerede vundet. Det er allerede brudt igennem. Det er kun et spørgsmål om, hvornår den, den sidste opstandelse kommer. Den vil komme, fordi Jesus er opstået som første førstegrøden. <tryk> Senere udvikler Paulus' eller forståelse af teologien sig, og han forstår, at opstandelsen skal ske i tre trin. Og det beskriver han i... I 1. Korintherbrev, brev, det 15. kapitel, som er et fantastisk spændende kapitel, det er sidste, den største samlede teologiske udredning, vi overhovedet har i skriften om et emne. Det er 1. Korintherbrev kapitel 15, som handler om en eneste ting, at Jesus er opstået for de døde. Og der siger han i kapitel 15, vers 22-24, Ligesom alle, der er Adams slægt, skal dø, sådan skal alle, der hører Kristus til, oprejse sig til et nyt liv. Det sker i en bestemt rækkefølge. Først er alle af Kristus genopstået, og når han kommer igen, skal alle de, der hører ham til, genopstå. Derefter kommer verdens ende, når han har fjernet en hver fjendtlig øvrighed, myndighed og magt, og når han overgiver herredømmet til Gud, Faderen. Altså tre trin. Og den sidste trin, det er, når alle skal genopstå. Jeg i lige det også fra åbenbaringsbogen 20. Det er det, Paulus nævner her til allersidst. Jeg så en stor Hvid troner og ham, der sad på den, for hans ansigt måtte jord og himmel flygte, og der var ingen plads til dem, og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen. Her er den endelige opstandelse sket. Altså tre trin i opstandelsen. Først skal, at Kristus opstået. Derefter skal hans menighed, dem der tror på ham, opstå for de døde. Og til sidst skal hele skaberværket opstå for de døde. Jeg kommer lige tilbage til. Det her er evangeliet, og hvis du vil lægge mærke til det, prøv at læse din Bibel. For mig er jeg er begyndt at læse min Bibel helt forfra med det her perspektiv. Prøv at lægge mærke til, hvor meget opstandelsen for de døde fylder i de første, den første menighedsforkyndelse. Vi forkynder tilgivelsen for sønderne. De forkyndte Kristus som er opstået. For dem var det hele kernen, at Jesus er opstået fra de døde. Det er evangeliet at han er opstået for de døde. Nu vil jeg gøre på den her baggrund, så prøve at definere, hvordan formulerede den første menighed så evangeliet, og hvad er evangeliet så egentlig? Så hovedtemaerne i evangeliet, nu prøver jeg at gøre det på den her måde, der kan være forskellige måder. Her er det den egentlig tre punkter, med nogle små underpunkter under. Så de kommer her, og så vil jeg lige løbe dem igennem. Punkt 1. Jesus er kongen, Guds salvede Messias. Og et underpunkt der, han overvandt synden og døden. Det er den ene. Det andet punkt, skaberværket skal genoprettes ved ham. Og et underpunkt der er, himmel og jorden skal forenes. Gud skal være alt i alle. Og så er det tredje punkt, som egentlig hører til under æderen, men jeg synes, det er bedst at tage til sidst, fordi vi først rigtig forstår, hvad det vil sige at tjene ham, når vi forstår, hvad hans mål er. Vi er inviteret med ind i frelsesplanen. Det her er evangeliet. Jesus er kongen. Kolossenserne 1.15 18 Vi kan se den usynlige Gud ved at se hans Søn, som er Herre over alt det skabte. Alt i himlen og på jorden blev til at eksistere ved hans medvirken og for hans skyld. Både det synlige og det usynlige, inklusiv alt, som har magt og autoritet i den åndelige verden. Han var til for alt andet, og alt eksisterer i kraft af ham. Han er leder for menigheden, som er hans lægeme. Han er alle begyndelse. Han var den første til at opstå fra de døde og har førstepladsen på alle områder. Altså, alting er skabt ved ham og til ham. Han var med helt fra begyndelsen. Så alt, hvad Gud har skabt, er skabt til Jesus. Og det betyder, at der, hvor Jesus kommer til at regere, der kommer alt på plads. Vi er beregnet til ham. Det er derfor, når et menneske vender sig til Jesus og begynder at følge ham, så kommer det menneskets liv på plads. Så begynder livet at lykkes så genoprettes vi. Forestil jer, hvad der sker, hvis hele skaberværket bøjer sig under Jesus og sætter ham på tronen. Hvad tror I så, der sker? <laughs> så sker der en opstandelse fra de døde, så sker der en nyskabelse, hvor alt bliver sådan, som det oprindeligt var skabt til. Det er det, vi kæmper for, venner. Det er det, vi er i gang med. Det er projektet. Det er det, vi er i gang med. Det er ikke din personlige frelse. Vi er i gang med at frelse hele skaberværket. Det er evangeliet. Vi skal have det hele ind under Jesus, have ham på tronen, og så vil alt genoprettes. Det er altså lidt større end din personlige frelse, at du lige får hjælp til dine små økonomiske problemer, og at du er ondt i store tålen. Kan du fornemme det? Evangeliet er noget større end det. Vi har et fantastisk budskab, og et fantastisk projekt kørende, som du er inviteret med ind i, som du kan fremme, og fremskynde det øjeblik, hvor Jesus kommer igen, og det her sker. Og du behøver ikke gå som Paulus og slå kristne ihjel, eller nogen andre. <laughs> vi har et meget, meget bedre budskab. <clears throat> hvor vi kommer ind under Jesus, så genoprettes alting, og så vil der, som Paulus også udtrykte i forhold til jøderne, der kommer igen, blive liv af døde. <clears throat> Jesus bragte forligelse mellem sig selv, eller mellem Gud, og hele skaberværket. Det er en opgave for ham som konge at skabe den forligelse. Og det er med vilje, jeg siger her, at det ikke er dine personlige sønder han har tilgivet. Det har han. Men det er vigtigt at forstå, at det her er i et større perspektiv. Han har skabt forsoning mellem sig selv og hele sit skaberværk. Kolossenserne 1, 19-20, fortsættelsen af det, vi lige læste, om Jesus som kongen. For ham for i ham besluttede hele fylde at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig. Hvor meget betyder det? Hvad er alt? Det betyder alt. At forsone alt med sig på jorden som i himlen, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Så Gud forsonede hele skaberværket med sig selv. Han tog alle menneskers straf på sig. Så nu er tusind kroner spørgsmålet, hvornår blev din søn tilgivet? Var det, da du kom til tro på Jesus? Var det, da du tog imod ham som din personlige frelser? Var det, da du bekendte den? Eller var det, da Jesus døde på korset? Da Jesus døde på korset, selvfølgelig, da døde han for din søn. Den er tilgivet. Du skal ikke opnå tilgivelse. Den er givet dig. Du skal bare tage imod den. Du skal bare forstå, at det er sket. Jesus har taget synden. Det er sket én gang for alle. Og med til, hvad Johannes han siger i 2.2, i sit første brøv, kapitel 2, vers 2. Han har allerede været offer sit liv for os, påtaget sig straffen for alle vores synder. Ja, ikke kun for vores, men for alle menneskers synder. Så kig en gang ud på Sønderborg her. Hvad har Jesus gjort med deres sønder? Han har taget straffen. Skal de så straffes for deres sønder? Skal både Jesus og de mennesker, der er derude, straffes for deres sønder? Nej. Jeg vil gerne sige, at evangeliet handler om noget andet end mennesker. De skal nå til en erkendelse af, at de er nogle frygtelige sønder, og skal bøje deres knæ og tage imod Jesus som deres personlige frelser, hvor sønden bliver taget fra dem. Nej, de skal forstå, at deres sønd er taget, og nu handler det om at komme efter Jesus. Jesus har løst søndens problem. Nu skal vi følge Jesus. Det er evangeliet. Jeg siger ikke, du ikke må bede sønderens bøn med mennesker. Men det kunne være, der var en bedre måde at føre dem til Jesus på inden de bøjer deres knæ og begynder at bekende deres synd, at du først skal overbevise mennesker om deres synd, hvor elendige de er. Os, der har prøvet det. Helt ærligt. Hånden på hjertet. Det er ikke særlig spændende, vel? At sidde med sine arbejdskolleger og få dem overbevist om, at de er nogle elendige sønder og gøre dem syge, indtil de er så syge, at jeg kan give dem medicinen, til at de kan blive raske. Det er et transevangelium at fortælle. Det er slet ikke din opgave. Hvem skal overbevise verden om synd? Det skal Helligånden, det er ikke din opgave at overbevise dem om synd. Din opgave er at overbevise dem om, at der er en Messias, en Kristus, som skal komme igen. Og at ham skal de vende sig til at følge, og hvis de vil gøre det, så vil Helligånden overbevise dem om synden. Men Jesus har taget den. Jesus har taget straffen, han har forsonet alt med sig, så der er ingenting, der hindrer et menneske i dag i at vende sig til Jesus og begynde at følge ham. Jesus har løst syndens problem. Det er evangeliet. Du skal følge Jesus. Du skal gøre ham til konge. Ved Jesus har Gud en gang for alle fjernet syndens problem i den her verden og gjort adgangen til Gud helt åben. Og det betyder, at skaberverket nu kan blive genoprettet. At vejen er banet for det. Og nu kommer noget af det mest epokegørende, vi brugte med på det her. <clears throat> Romerbredet 8, 19-21. Alt, hvad Gud har skabt. Står der. Nu vil jeg gerne spørge jer, hvad betyder det? Alt, hvad Gud har skabt, hvad er det? <laughs> det betyder alt. Det betyder sommerfugle, radisser, det betyder gulerødder, det betyder mennesker, det betyder elefanter, løver, tiger, himmel og det hele. Alt, hvad Gud har skabt. Længes efter at fordele i den herlighed, som hans børn en gang skal få. Hvad er det for en herlighed, hans børn en gang skal få? Det er opstandelsen for de døde, et herlighedslæme, hvor vi ikke længere er sønder. Er det rigtigt? Det er vores håb, ikke? Hele Guds skabermærk, alt, også radiserne længes efter at få del i den herlighed, som Guds børn skal få. Det er det, der står her. Jeg tager den hernede. Hele skaberværket lever under håbløshedens å. Ikke fordi det ønskede det, men fordi Gud, Gud måtte straffe de første menneskers ulydighed. Se, Gud gav hele skaberværket til mennesket, ikke også? Adam og Eva blev sat i Edens have, og Gud sagde, I skal herske over det alt sammen. I skal være konger. Det betød, at da mennesket faldt, da mennesket syndede imod Gud og vendte sig bort fra ham, så havde de jo fået betroet hele skaberværket. Derfor faldt hele skaberværket sammen med dem i synd. Derfor skete der et skridt i hele skaberværket. Hvad vil der ske, hvis mennesket kommer tilbage igen til Gud? Og anerkender ham igen som kongen, og Gud genopretter mennesket. Hvad vil der så ske med det skaberværk, som Gud har betroet? Det er det, Paulus siger. Dog er der håb. Alt det skabte, hvad det? Det er det hele. Alt det skabte vil en gang blive sat fri fra den håbløse slavetilværelse og for del i den herlige frihed, som Guds børn skal opleve. Derfor har jeg bestilt en tiger til min baghave. Jeg glæder mig helt vildt til at komme ind i evigheden, hvor jeg får lov til at slås med en tiger. Det tør jeg ikke endnu. Sådan en 200 kg kat, den er ikke til at slås med. Jeg må nøjes med en hund derhjemme, der ikke bider mig. Men når jeg kommer i evigheden, så kan jeg rulle rundt med en tiger ude på min græsplæne, for den vil ikke gøre mig for træd. Og jeg synes, det er sådan et skønt dyr. Jeg ved, at Malene har bestilt en valg. Jeg ved ikke, hvordan hun vil have den i baghaven. Men øh... <tryk> det er nok et andet sted. Hun skal ud og svømme med den. Gud vil genoprette hele sit skaberværk. Altså, vores evangelium er ikke at verden går under. Vores evangelium er, Gud redder verden. Gud har en plan. Det glædelige budskab er, Guds rige er kommet. Fremsen er på vej. Hele skaberværket skal genoprettes, og du kan være med. Du kan være med i projektet. Red verden. Det er evangeliet. Du er kaldet til at følge Jesus i hele hans mægtige redningsaktion for hele verden. Så hvad betyder det, at du har ondt i stortåen i den sammenhæng? Gud skal nok tage sig af dine smerter. Gud skal nok tage sig af dine små økonomiske problemer. Men der er noget, der er meget større end det, som du kan være med i, som du er kaldet til at gå ind i sammen med ham. Apostlenes Gerninger 3.19 igen, bare lige for at slå det her helt fast. Men nu skal I ændre jeres indstilling, siger Peter i sin brandprædiken lige efter pinsedag. Og vende jer til Gud, så han kan tilgive jer, og I kan opleve den fred, der kommer fra Gud. Derefter vil han sende Jesus, Messias, tilbage til jorden igen, sådan som det for længe siden blev bestemt. Han skal blive ind i himlen, indtil den tid kommer, hvor alt skal genoprettes, som Gud fra gamle tid har forudsagt gennem sine hellige profeter. Når Jesus kommer igen, bliver det hele genoprettet. Jorden bliver nyskabt. Er det ikke, værd at kæmpe for? Er det ikke et fantastisk budskab? Jeg kan i hvert fald godt blive begejstret over, at Guds rige er ja, her. Og vi kan få lov til at være med i det her fantastiske projekt. Gud smider ikke sit skaberværk væk, men han redder det. Det er planen. Det vil ske igennem en genopstandelse. Skab skaberværket skal genopstå på samme måde som vi, og på samme måde som Jesus. Smid Gud Jesus læme væk. Nej. Ved Guds kraft og Guds ånd nyskabte Gud Jesu læme, så han genopstod, så det er det det samme læme, der var huller i hans hænder efter korsfæstelsen væk, da han opstod fra de døde. Smider Gud den her verden væk. Nej, han nyskaber den. Ligesom han nyskabte Jesus. Så hvis du længes efter at komme til Sydamerika og ikke kan komme det nu her, så kan du vente til evigheden, så skal du nok komme derhen. Det bliver bare meget, meget herligere. Meget, meget fantastisk, mere fantastisk. Gud vil redde sit skaberværk. Okay. Himmel og jord forenes. Det er det her, det hele handler om. Himmel og jord er skabt til hinanden. De hører sammen, som brud og brudkom passer til hinanden. Sådan er himmel og jord skabt til hinanden mening at himmel og jord skal høre sammen og ikke være adskilt. Vi tænker himlen et eller andet sted langt derude. Er himlen? Hvor er himlen? <laughs> hvor er himlen henne? Det er jo interessant når Paulus går op, op på Areopagos i Athen og taler til forsamlingen deroppe, så siger han: "Så sandt som Gud ikke er langt fra nogen af jer. Hvor er Gud? Han er i himlen." Altså Himlen er ikke langt for nogen af os. Himlen er i virkeligheden ganske, ganske tæt ved. Ved søndefaldet kom der en skæld ind, så mennesker ikke kunne komme ind i himlen. Men det betyder ikke, at det er et eller andet sted langt ude i verdensrummet. Julek og i 60'erne fløj op med en raket, og så sad han deroppe i den her sputnik, eller hvad den hed. jeg kan ikke huske, hvad den hed, den der, som fløj rundt om jorden der, og så proklamerede han højt og tydeligt ud over hele verden, der kan I bare se, Gud findes ikke nu, at jeg er oppe i himlen, og jeg kan ikke se Gud nogen steder. Så er ikke en idiot. Undskyld. <laughs> Gud er selvfølgelig ikke at finde et eller andet sted ude i verdensrummet. Himlen er ganske nær ved os. Det er meget bedre at forstå himlen som en skjult dimension, vi ikke kan se. Men når Jesus kommer igen, så svarer det til, vi kunne for, forestille dig, at himlen var lige på den anden side af forhæng her, og pludselig bliver forhænget trukket til side, og så er himlen her, og du vil sige, wow, det har jo været der hele tiden. For de passer til hinanden, himmel og jord. Og der står, at Adam og Eva, de spiste af livets træ. Hvad er livets træ? Det er Jesus. De har direkte adgang ind i himlen. Så da de blev smidt ud af Edens have, så handlede det jo om, at de blev udelukket fra himlen. Men frelsen er, at de igen kan komme tilbage ind i den himmelske dimension. Igen kan komme tæt på Gud. Himmel og jord er skabt til hinanden. De blev adskilt ved syndfaldet, men Guds plan er at forene dem igen. Og det vil de blive. Om åbenbaringsbogen siger sådan her i kapitel 21, vers 1-3. Derefter så jeg en ny himmel og en ny jord, og den første himmel og den første jord var forsvundet, og havet var der ikke mere. Jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, komme ned fra himlen, parat til at tage imod sine indbyggere som en brud, der er smykket, der er smykket sig og er parat til at møde sin brudgom. Så hørte jeg en høj stemme fra tonen sige, Se, Guds bolig er nu hos menneskene. Han vil bo sammen med dem, og de skal være hans folk. Hvad handler det her om? Det handler selvfølgelig om, at himlen kommer ned på jorden. Det handler om, at den himmelske dimension pludselig nu er på jorden. Mennesket, vi kan rykke ind i det nye Jerusalem, den bolig, Gud har forberedt for os i evighedernes evigheder. Så ja, der drømmer om at komme i himlen i evigheden, jeg bliver nødt til at skuffe jer. I skal ikke i himlen. I skal blive her på jorden, men himlen kommer på jorden. Det er det, det hele handler om. Himmel og jord skal igen forenes, og Gud bolig er hos menneskene. Det er ikke menneskene, der rykker op til Gud, det er Gud, der kommer til menneskene og forener sig med dem. Det er hele evangeliet, hele hemmeligheden. Kolossenserne, eller anden korinter 3, 5-1, Paulus siger sådan her, vi har en jordisk krop, som er midlertidig krop for vores ånd, og vi ved, at når den krop engang vil gå til grunde, vil vi få et nyt himmelsk læme. Det bliver en evig bolig, som ikke er bygget af menneskehænder. Midt i alle vores kvaler med den jordiske krop, længes vi efter den dag, hvor vi skal iklædes et himmelsk læme. Når det sker, er vi fri for at være som afklædte ånder, uden et læme at opholde os i. Her verden snakker han om. Han snakker om et himmelsk læme og et jordisk læme. Eller andre steder også et sjældent læme og et åndeligt læme. Vi skal have en dag, siger han, et himmelsk læme. Når vi dør nu, så kommer vi i himlen. Ja. Så kommer vi ind i en anden dimension uden læme. Men Paulus siger, vi er ikke længes jo ikke efter at blive afklædt og være som sådan nogle andre i himlen. Vi længes efter at få det himmelske læme. Og jeg vil gerne sige, at et himmelsk læme er ikke sådan noget halvgennemsigtigt blåligt noget, der minder om en sky. Et himmelsk læme er et læme, der er på til himlen. På jorden, det er meget mere ægte, læmeligt, materielt, virkeligt, end det, du har nu. Faktisk står der, at det, vi har nu, er kun en skygge af det, som skal komme. I kender godt udtrykket, når folk er rigtig, rigtig syge. Så siger vi om den, de lignede, ligner kun en skygge af sig selv. Jeg vil gerne sige til dig, at du ligner kun en skygge af dig selv, og det er ikke for at fornærme dig. Men du ligner kun en skygge af dig selv i forhold til det, der kommer. Et herligt læme, som ikke kan blive sygt, som ikke kan blive gammelt, som ikke kan forgå. Et helt vidunderligt lame som Gud vil give dig, når himlen kommer på jorden. Et lame som kun gør det, som er styret af ånden. Et åndeligt lame hvor det er ånden, der er totalt stabil i forhold til Gud, bestemmer, hvad du skal gøre. Derfor kan du ikke længere synde, når du har et himmelsk lame For alle dine ustabile følelser er underordnet ånden. Det åndelige lægemiddel, lægemidlet styres af ånden og bestemmer over dine følelser, så du er helt og fuldstændigt til Gud. <tryk> Gud skal være alt i alle. Jeg, skal nok, jeg er ved at slutte. <laughs> jeg håber, I kan holde til det her. Jeg tager den her som en massiv omgang, og så kan vi arbejde også ind på det. Jeg, jeg kunne faktisk godt tænke mig at lave nogle samtalemøder indimellem. Jeg har snakket lidt med Lars om det, at det kunne vi måske gøre nogle lørdage og samles og tale om de her ting her. 1. Korinther 15, 28. Når så alt er underlagt ham, underlagt Jesus, det var jo det i forbindelse med de her trin i opstandelsen, ikke? Når så alt er underlagt ham, så skal sønnen selv underlægge sig under ham, som har lagt alt under ham, for at Gud kan være alt i alle. Når alt er underlagt ham, den sidste fjende er til intet gjort, står der. Hvad er det for en fjende? Det er døden. Når den sidste fjende er til intet gjort, og alt er underlagt Jesus sammen med hans menighed, så vil Jesus sammen med menigheden bøje sig ind under faderen og underordne sig faderen, og så vil hele crescendoet, det helt store, afsluttende, fantastiske under ske, som hele skaberværket venter på og handler om, som aldrig er sket endnu, det er Gud at forberedt det hele til, at Gud vil oversvømme hele sit skaberværk og blive et med det. Gud er skaberen, og derfor er han adskilt fra sit skaberværk. Jeg har fabrikeret den her talerstol. Det er ikke for at prale, men det har jeg altså. Men jeg er jo ikke i talerstolen, vel? Selvom jeg har skåret den ud og sat den sammen og limet den osv., så, så er jeg ikke inde i den her talerstol. Ligesom Gud, som har skabt dig og mig, ikke er inde i os, fordi han har skabt os, og ikke en del af os. Vi er ikke panteister. Men ved afslutningen af det hele vil Gud oversvømme sit skaberværk og blive alt i alle og forene sig fuldstændigt med sit skaberværk. Habakkuk siger, men som haven er fyldt med vand, vil jorden blive fyldt med erkendelsen af Herrens herlighed. Hvad tror I så, der vil ske? Jeg ved det ikke. <laughs> Jeg ved ikke, hvad der vil ske. Men at det bliver noget helt, helt fantastisk, når Gud faderen forener sig med sit skaberværk. Det er i hvert fald helt klart. Og det helt vidunderlige det er så det, det sidste punkt. Gud inviterer os ind i sin frelsesplan. Jesus siger til dem, fred være med jer, ligesom faderen sendte mig, sådan sender jeg jer. Derefter åndede han på dem og fortsatte modtage heligånden. Ligesom jeg er sendt til verden. Jesus blev sendt til verden for at føre den her frelse igen. På samme måde sender han os for at virke med på frelsesplanen for hele skaberværket. Helligånden virker Guds rige igennem os. Så når vi forkynder, Guds rige er kommet, så er Guds rige tegner under dig også. Der er simpelthen hul igennem fra himlen, der hvor vi er. Så når vi er sammen i dag, så er Guds rige her, med alle muligheder for, at Guds rige kan virke, med de vidunderlige ting, der er hos Gud. Nå. Matthæus 28, hvor Jesus siger, mig har givet al magt i himlen og på jorden, går derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens, søndens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer, og se jer med jer alle dage ind til verdens ende. Og han siger også, at dette evangelium om Rige skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, så skal enden komme. Har du aldrig undret over at Jesus ikke siger, gå ud i verden og forkynd evangeliet for alle folkeslag, så de bliver frelst og tager imod tilgivelsen for deres sønder? Det er ikke det, han siger. Han kalder dem til at være hans disciple. Efterfølger, vi skal gøre det samme som Jesus. Evangeliet er, at du skal gøre det samme som ham. Det betyder, at frelsen handler om at koble sig til opgaven. Frelsen handler ikke om at bøje sine knæ og tage imod Jesus som sin personlige frelser. Undskyld. Det er ikke frelsen. Frelsen handler om, at du anerkender Jesus som konge, som den retsmæssige konge over himlen og jorden. Anerkender, at han har en plan for at frelse hele det her skaberværk. At han kommer igen for at gøre det endeligt. Og du kobler dig til planen, det er frelsen. Den, som tror, at Jesus er kongen og kobler sig til ham, er frelst. Så måske skulle vi lede mennesker til Jesus på en anden måde fremover. Du kan simpelthen ikke blive frelst uden at komme dig til. Så nu bliver I meget provokerende. Så provokerende den her ikke vel længere. Kan I hjælpe mig med at få de sidste punkter på? Det må gerne komme bare på én gang. Det betyder, at vi følger Jesus, kæmper for frihed, fred, retfærdighed, lægedom og genopretning. Så det er det, vi skal kæmpe for. Den vil slet ikke mere, den her. Så frelsen handler ikke om, at du kan få det... Godt i det her liv, men at verden skal genrettes, og derfor vil jeg gerne sige, at der findes ingen solefrejelse. Du kan ikke frelses alene, og det skal være helt provokerende, der findes ingen personlig Forstår Forstået på den måde, at du kan ikke frejleses sammen med Jesus alene, dig og Jesus, fordi i det øjeblik, du kommer til Jesus, og anerkender ham som kongen, så kobler du dig jo til ham, med hans projekter, det vil sige, du er med i projekter, du er med sammen med de andre. Du kan ikke frelses uden at koble sig til de andre. Du kan ikke frelses uden at du har en opgave. Du kan ikke frelses uden at der er noget du er i gang med. Du frelses til opgaven. Og den, der er frelsest, gør evangeliske gerninger, siger Paulus. Derfor er det simpelthen umuligt at blive frelst uden at du begynder at følge Jesus. Og jeg vil gerne sige, du bliver ikke frelst på grund af dine gode gerninger men dine gerninger viser, om du er frelst. For der må være de gerninger, hvor du følger Jesus og gør Guds riges handlinger, fred, glæde, retfærdighed, godhed. Arbejder på at frelse det her skaberværk. Arbejder sammen med ham, du anerkender ham som kongen. Vi frelses ved tro og anerkender Jesus som himlens og jordens herre og konge, og ved forventning om han kommer igen og genopverder alting gennem opstandelsen fra de døde den, som tror og lever i den her forventning, er født på ny. Amen. Det er det, I skal gå hjem og tænke over. Bede over. Arbejde med. Skal vi bede sammen? Far i himlen, Tak, fordi du er her. Og du er her ved din ånd. Og her, vi ved. Det er mange ting, vi har talt om. Mange ord, mange tanker. Også nye ting. Jeg beder om noget til at forstå det her. Jeg beder om, at vi må være som jøderne berører, der søgte efter at forstå dybden i det her. Og jeg beder om, at det evangelie virkelig må gå op for os, hvor vidunderligt det er. Jeg beder for hver enkelt, som har lyttet nu, at du ved heligånden vil åbne skrifterne og forklare det dybt i hjerterne, så vi kobler til din frelsesplan. Og ikke bare kæmper mod synden i vores egne liv, men oplever, at det har du ordnet. Og nu er der en fantastisk virke foran os, hvor vi går ind i planen. Hvor vi går ind og arbejder for dit rige. Hvor vi er med til at skabe retfærdighed, fred og glæde imellem mennesker på den her jord. Med til at møde de behov, der er. Så Jesus, vi giver os selv til dig. Bed om noget til at forstå det her og gribe det. Tak, at du selv vil tage dig af os og lede os ind i det. det vil vi ære dig for i Jesu navn. Amen.